Кадри було знято представниками Українського 5-го каналу 31 березня 2014 року. За словами диктора програми Весті, в наплічниках за спинами членів Правого сектора снайперських гвинтівки.